Розділ 53. Мойна хан та водій Кадалака кружляли навколо, неначе навіжені. на Вони, наче на них вчинили напад джоли, звивалися та крутилися, дивлячись у гору в пошуках гелікоптера. І знайшли вони його у двох різних місцях. Гелікоптерів було два. Вони пікетували вниз, швидко та низько, один летів із північно-східного напрямку, який був на півдорозі праворуч, а другий – з північно-західного, що було на півдорозі ліворуч. Бац-бац-бац. Обоє, схоже, були пофарбовані в чорний колір. Прозорі кабіни, проте тоноване скло. Під ними вирувала та сталилася рівними лініями пшениця, наче малюючи першу риску у літері п'яте, і вершичок цієї літери, здається, починався саме там, де вони зараз стояли? Вершичок третього елеватора. Машина досі рухалася. І поїзд також. Їхня рація зашипіла. Чоловік у джинсах та з висушеним волоссям сказав. «Не спускайте з них очей. Мені потрібно знати, що вийде з них. Іде саме». Тоді дзвінок обірвався. Вони бачили чоловіка вдалині, проте вигляд згори робив його маленьким і спотворював його форму. Він простував туди-сюди із приставленою до рота рацією. Бац-бац-бац. Машина досі наближалася. І поїзд також наближався. Вони обоє були вже близько. Біноклі тепер не були потрібні. Вони стали зайвами. Звук лопатий ставав дедалі голоснішим, проте втрачав свій початковий ритм, і тепер усе заповнило ревіння турбін. Усе ставало занадто близьким. Залишилось, мабуть, менше хвилини. А потім відбулася ціла низка речей. Мойна хан та водійка каделака і далі крутилися в різні боки, намагаючись усе роздивитися. Намагаючись не спускати очей. Спочатку той гелікоптер, що наближався праворуч, вирвався з великою швидкістю вперед та попрямував у східному напрямку, повернувшись за містом знову до плавних рухів та змінивши курс на південь. Він летів на повній швидкості, а це було страшенно швидко. Летів він у напрямку ферми. Тоді машина наблизилась до блокпосту та зупинилась. Це був червоний седан. Сімейний автомобіль. Дешевий, проте ідеально чистий. А це означало, що машина з прокату. З вікна їдальні одразу визирнуло двоє хлопців, які трохи зігнулись униз та про щось розмовляли. Тоді той гелікоптер, що летів ліворуч, узяв курс на захід, проте якийсь час просто кружляв у повітрі, немов на когось чекав. Після цього він повернувся до свого попереднього курсу. Він літав просто над площею. І літав досить низько. Нижче, ніж на висоті старого бетонного гігантського елеватора. Вони дивилися на нього згори вниз. Шум потоку повітря, що рухалося вгору, розвівав їхній одяг та збивав із ніг. Цей потік повітря здіймав бруд та пил звідусіль. Наче пилова буря набирала обертів просто тут, на головній вулиці. Тоді вантажівка «Федекс» перетнула залізничний переїзд десь за 30 ярдів попереду потяга. 30 ярдів від того, щоб отримати скажений удар від тисячотонного механізму. Водій навіть не додав швидкості. Він собі і далі їхав за звичним для себе маршрутом. Він знав, що робить. Тоді вони побачили, що далеко в південному напрямку гелікоптер, який летів з правого боку, зник за горизонтом. Він наблизився до ферми, припустили вони. Як би це могло ще бути? А тоді просто під їхніми ногами проїхав потяг, він був довгим, гучним, розпеченим та нестримним на вигляд. Він шипів, клацав, гудів і скрипів, проте... Мабуть, уперше його звуки тонули в гуркуті лопатей та скрегуті реактивних двигунів. Хлопці з їдальні досі говорили собі через вікно в машині. Двері потяга розчинилися. Бац-бац-бац. Ніхто з нього не вийшов. З іншого боку також нікого не було. Бац-бац-бац. Двері потяга зачинилися. Потяг під їхніми ногами почав від'їжджати, дуже і дуже повільно, вагон за вагоном. Хлопці з їдальні досі розмовляли. Останній вагон також рушив з місця та почав віддалятися, хитаючись, а старенькі колії прогиналися на якийсь дюйм під його вагою. Двигуни заревіли, і вертоліт здійнявся вище. Вантажівка Федекс знову перетнула переїзд та попрямувала додому. Середня швидкість очікуваний час прибуття, коли завгодно. Гелікоптер відлетів далі та почав нахилятися трохи вбік, а тому струмінь повітря, яке він здіймав, дув також під кутом, притискаючи їх до доріжки та вкриваючи їх здійнятим у повітря пилом та оглушливим звуком. На півдні інший гелікоптер наблизився до горизонту та повторив той самий маневр. Вгору, тоді через. А тоді геть. Спочатку піке вниз, швидко та низько. Він увесь час зменшувався. Своїми рухами він малював уже іншу, нову літеру п'яте, чий вершичок починався далеко від них. Раптом стало тихо. Не було нічого чутно, крім шелесту пшениці. А пшениця діяла на них заспокійливо. Їхня рація знову зашипіла. Мойнахан підняв її та сказав. З гелікоптера ніхто не вийшов. Він навіть не приземлявся. З потяга також нікого не було видно. Навіть із протилежного боку. На дорозі хлопці з їдальні почали від'їжджати назад своїми вантажівками. Червоний седан ветеіснувся між ними. Він прямував до міста. Мойнахан запитав. А з цим що? Чоловік у джинсах та з висушеним волоссям відповів. Він каже, що він покупець. У нього ціла купа грошей. Ми глянемо на нього. Вони привели того типа з машини до їдальні, проте перш ніж почати його про що-небудь розпитувати, вони розговорилися між собою про гелікоптери. Усі були на місці, крім брата Мойнахана який отримав удар по яйцях та позбувся своєї зброї. Розмова була короткою, і до спільного знаменника вони так і не прийшли. Було два протилежні напрямки думок. Або ж це була попередня розвідка для майбутнього вторгнення в близькому майбутньому, у такому випадку обов'язково мало бути місце камерам, які б давали термальне зображення, а ще радарам, які б обшукували землю. Або ж це був власне сам пошук ківера, який, як вони самі це й передбачали, відбувався з повітря. У цьому випадку була б задіяна приблизно та сама техніка, проте вони все одно нічого б не знайшли через свиней. Коротко і ясно. Спільного висновку не було вони або повернуться ще раз, або ж ні. Ніякого голосування на цю тему не проводили. Чоловік, котрого вони привели, мав здоровий вигляд, наче ведучий із каналу National Geographic, неохайне сиве волосся і така ж сама борода. Йому було близько 45, дивний одяг із багатьма застіпками, шнурівки на його черевиках нагадували канатні мотузки. Він сказав, що його звуть Торенс а також, що викинув своє водійське посвідчення. Не через страховку. Хоча деякі проблеми з цим у нього теж були. Просто він хотів, щоб люди могли тільки здогадуватися, хто він такий. Ось якою була його мета. Жодного сліду. А письмові докази його існування зникли сім сотень миль тому. Невеличкий вогонь у раковині мотелю в Неваді все зникло. І з того часу він водив машину лише вночі, щоб менше ризикувати. Він хотів уводити людей в оману. Хотів їх заплутати. Сім довгих років аж до правової презумпції. Чоловік у джинсах та з висушеним волоссям звернувся до нього. Пробачте нам нашу надмірну обережність, містере Торенце. Тоді він поглянув на моїна Хана який отримав удар по голові і запитав у нього. «Де в біса ходить твій брат?» Мойнахан відповів. «Я не знаю. Він потрібен мені тут». Їхнє звичне правило збору на зустрічі було таким, «Останнім прийшов, першим підеш». Мойнахан був сьогодні останнім. Він повільно спускався з велетинського елеватора. Через свою голову. Через свою координацію. Мойнахан сказав. Гаразд, я піду і приведу його. Він попрямував на вулицю. Чоловік у джинсах та з волоссям поглянув на Вествуда та сказав. Містере Торенце, гадаю нашим першим запитанням до вас буде таке, ви маєте на собі якусь шпигунську апаратуру? Вествуд відповів. Ні, не маю. Тоді ви не будете проти розщепити свою сорочку. Вествуд так і зробив. Міцний, ем'язистий торс, кучеряве сиве волосся, але ніякого мікрофона. Чоловік у джинсах та з волоссям продовжив. Тоді наступне, що нас цікавить, це те, як ви нас знайшли. Онлайн, відповів Вествуд. Через оголошення. Ім'я Вихід вам знайоме. Ми її знали. Її знали. Вествуд продовжив. Вона розповіла мені, що збирається приїхати зі своїм другом Майклом. Він був і моїм товаришем також. Писав під іменем Майк. Вона так і зробила. Майкла ми також знали. Я зробив висновок, що те, що задовольнило їх, не зможе не задовольнити мене. Нашим третім питанням буде, що саме ви збираєтеся робити зі своїм авто з прокату. Це просто величезний документальний слід червоного кольору. Я хотів би поцікавитися, чи погодилися б ви позбутися його замість мене за додаткові гроші. Можете викинути десь біля Уйчіто або Амарелло, 32. Його досить швидко хтось украде. Таке ми можемо організувати. І навіть якщо воно колись знайдеться в якомусь приміському райончику, це лише додасть справі інтриги. Або люди подумають, що вас убили. Саме про це я й подумав. Як вам уже відомо, ми пропонуємо послуги із вибору завершення життя. І під вибором ми справді маємо на увазі вибір. Ми нікого не засуджуємо. Ми не змушуємо людей називати нам причини цього рішення. Ми не пропонуємо консультацій, і ми не намагаємося змінити ваше рішення. Але ви прибули незвичним шляхом. Тому ми просто вимушені запитати, що вас сюди привело. Як виняток? Вествуд почав. З мене досить. Я не просив? Щоб мене народжували на світ. Чесно кажучи, я ніколи не любив життя. А точніше, я винен багато грошей. Я не можу їх віддати. Я не можу уявити, що чекає на мене далі. Ви азартний гравець. Гірше. Уряд. Я припустився деяких помилок. Чоловік у джинсах та з волоссям глянув на свою команду. Усі були там, крім братів Мойнаханів. П'ятеро хлопців. Вони спочатку зачовгали на місцях, тоді зробили замислений вигляд, а тоді почали кивати на знак не надто чіткої згоди. Чоловік у джинсах та з волоссям подивився знову на Вествуда і сказав. Я думаю, ми зможемо вам допомогти, містере Торенце. Проте, гадаю, ця послуга вартуватиме всіх привезених вами грошей. Вествуд сказав. Я хочу мотор на бензині. Ось як я хочу це зробити. Це досить популярний спосіб. Він на етилованому паливі. Вже ні. Спеціальні циліндричні головки. Чадний газ, він завжди чадний газ, його витягує каталізатор а не наетилований бензин. І запах приємніший. Бензол робить його солодшим. Це приємний спосіб. Що обирає більшість людей? Більшість обирає обидва способи. Важливим критерієм є точність результату. Ось чому вони всі вивчають статистичні дані. Мені також знадобляться обидва способи. У цьому немає потреби. Бензиновий двигун дає стовідсоткову гарантію. Можете мені вірити. Тоді чоловік подивився на двері, що виходили на вулицю. Він запитав. Де це поділися, мойнахани? Останнім прийшов, першим підеш. Продавець із магазину запчастин до зрошувальних систем відповів. Я піду і знайду їх і він попрямував на вулицю. Чоловік у джинсах та з волоссям ще раз поглянув на Вествуда і сказав, «Це може видатися вам трохи дивним запитанням, містере Торенце, про те чи не приєднаєтеся ви до нас на сніданок?» Вествуд подумав і відповів згодою, бармен за прилавком тимчасово відклав свої обов'язки члена певної спільноти на користь своїх професійних обов'язків. Він повернувся до свого робочого місця і почав готувати свіжу каву. Водій каделака сказав, що йому треба ще перевірити список доставлених речей і що він повернеться за хвилину, але власник магазину, фермер, що розводив свиней, і однокій портє з мотелю повсідались одразу. До них підійшла офіціантка та прийняла замовлення. Каву їм налили, а тарілки з їжею подали на стіл. Тоді власник магазину підвівся і сказав, що йому потрібно буде збігати кудись неподалік, щоб щось перевірити. Усі подумали, що це були його таблетки від печії. Він також сказав, що за хвилину повернеться. Але не повернувся. Як і водій Кадилака. І Мойна Хани, і хлопець, який пішов їх шукати. Чоловік із джинсами та з висушеним волоссям витріщився на двері. Куди вони всі в біса поділися? Люди виходять і проходять, проте ніхто не повертається. Він підвівся і підійшов до вікна. Там нічого не було. Справді, абсолютно нічого. Лише мертва тиша. Жодних перехожих, жодних машин. Жодного руху. Спекотне сонце та порожні вулиці. Чоловік сказав. У нас проблема. Надвір, за мною. Містере Торенце, пробачте нас, будь ласка. Ми повернемося до вас пізніше. А тоді він почав бігти. Він біг через кухню, за ним бігли фермер, що вирощував свиней, бармен та одного Вони всі бігли до заднього двору, де була припаркована машина-бармена для всієї їхньої компанії. Вони набилися один за одним всередину і рушили з місця, назад до площі, на південь до її дальнього кута, а потім до виїзду на ґрунтову дорогу, яка нагадувала більше чиюсь закриту дорогу, що простягалась на 20 миль. Вествуд самотньо стояв у спорожнілій їдальні. Потім двері на вулицю прочинилися і всередину увійшла Ченк, а за Нею и Рычар.